kwa mujibu wa kanuni za usajili klabu inaweza kumsajili mchezaji ambaye yuko kwenye contract kwa kufanya mazunguzo kwanza na klabu yake klabu yoyote itakayoenda moja kwa moja kuzunguzana na mchezaji kabla kuzunguzana na mchezaji imekiuka kanuni za usajili kwa mujibu wa kanuni ya 57 saba, ya, ya kanuni za league ipengeje cha kwanza inasema bila ya kuathiri kanuni za uhamisho na usajili wa wachezaji klabu inaweza kuhamisha mchezaji kutoka klabu moja hadi nyingine kwa madhumuni ya kumsaidili baada ya ligi kumalizika au katika kipindi cha usajili wa katikati ya msimu klabu inayotaka kumsaidili mchezaji aliyesajiliwa na klabu nyingine au mwenye mkataba na klabu nyingine italazimika kuwafikiana na klabu yake kabla ya kumsajili mchezaji huyo hata hivyo klabu ambayo itaruhusiwa kusajili mchezaji katikati ya mwisho katikati ya msimu ni ile tu ambayo haijatimiza wachezaji 30 au ambayo imempa mchezaji wake ITC ya kwenda kucheza soka nje ya nchi au ile ambayo mchezaji wake ameamia klabu nyingine ya ndani kwa mji wa kanuni. Kwa hiyo kuna rafu nyingi zinaendelea lakini tumezifumbia macho. Kuna wachezaji wana mikataba yao na bado wame, wa, wana, wame, wamesha na klabu nyingine na sio tu kununuliwa wamesha klabu nyingine. Sasa kanuni ziko pale pale na adhabu ziko pale pale. Kamati ya Sheria, Katiba na hadhi ya Wachezaji itakapokutana na itakapobaini kuna matatizo hayo haita sita kuwachukulia hatua viongozi ambao wamehusika katika kusajili wachezaji ambao bado wana mikataba kwenye klabu zao bila eh, bila kufanya ma mazungumzo kwanza na klabu nyingine. Klabu inaweza kumsajili mchezaji bila kufanya mazungumzo na klabu nyingine pale tu mchezaji yeye anapokuwa amemaliza mkataba na hana extension